que ets el fons que no pots que ho la ferida un altre cop que el dolor va calant més fons a poc a poc que t'han vencit la il·lusió Jo sóc aquí, si ho vols. Puc passar les nits amb elles si no dorms. Puc trobar d'espantar tots els teus malsons. Diu unes quantes bestieses i si amb això... ...rius enormes. part de cau d'orella una cançó sempre pacient a l'ombra del teu cor t'he esperat sense cap ambició i si avui ens necessiteu tots dos saps prou que aquí en tens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 quantes vestieses i si amb això rius de nou i si no puc cantar-te cau d'orella una cançó malsons d'unes quantes bestieses i amb això rius de no i si no puc cantar que cau d'orella una... Hola, bona nit, escoltava Whisky, estem aquí en el programa Còctel Contrainformatiu amb um, el pera Fernández, hola pera Jaume Vilalta. Hola, què tal, En Jaume ens parlarà una mica d'aquesta crisi econòmica que... Que arribem la vall del Gès, eh? Sí, que ja, ja ens sembla que és això, no només Torelló, sinó a vall del Gès, sí. Catalunya en general. Sí, sí això ja... ja et desprèn Ja passa a taca d'oli, no? Sí. Parlarem també amb la Montserrat Arnau, a qui trucarem ara mateix. Parlarem amb ella de les declaracions de la Pilar Rahola en el sentit de que no presenta cap querella arran de la publicació d'Aturemo. Aturemo era una publicació que es va repartir durant la manifestació Barcelona per l'ocupació de Palestina i en què sortia el seu nom, perquè aquests dies ha estat, eh, per tots els mitjans que ha tingut a l'abast, a la els matins d'en etc. la senyora Pilar Rahola ha estat justificant la massacre de Gaza i encara li sembla que és ella qui ha de presentar una querella contra, contra els manifestants. Eh, parlarem d'això amb la Montserrat Arnau i després a la mitja part eh, parlarem amb en Felip Vidal que és un advocat i que ha estat defensant de fet està defensant encara el cas de, de l'insumés eh, David Sánchez, que és un noi de Vilafranca que van agafar la nit de rei, se'l van detenir li van dir que, que hi havia un ordre de recerca i captura, cosa que ell ignorava, i l'han a la presó uns quants dies, i, curiosament, eh, li estan reclamant eh, una pena, una presumpta pena que tenia per insumís, quan tothom sap que la insumisió ja no és un delicte i, per tant, és un cúmul de despropòsits. Hi ha hagut moltes mobilitzacions, alguna d'elles a Vic, els maulets de Vic també es van manifestar a favor del del David Sánchez i en David ens, eh, en David no, en Felip Vidal el que és el seu advocat ens explicarà com està el cas tenim la trucada sí? bona nit monse. hola, bona nit hola, què tal? molt bé, et sento molt fluix eh? sí? mm, em sent fluixet sí, és però que, bueno, però ab... sento. bé, la qüestió és que em sentis perquè avui tenim una mica de problemes tècnics aquí a Ràdio Ona. No, et sento, et sento. Sí, molt bé. T'estava dient que la Pilar Raola mm. que aquests dies s'ha despatxat a gust a favor d'Israel i en contra de Palestina, mm -hmm. curiosament a favor dels butxins i en contra de les víctimes uh -huh. de Palestina, diu, eh, segons una informació del setmanari directe, que no presenta cap querella arran de la publicació d'Aturemo. Uh -huh. Aturemo es va repartir durant aquesta manifestació a Barcelona i uh -huh. sembla que ella es va enfadar molt perquè sortia el seu nom, va dir que posaria una querella contra aquesta gent uh -huh. i ara magnànimament diu que no posarà cap querella. Uh -huh. Què en, que, que en saps tu? Què en penses? Em penso que, mira, que tant aquesta com els... Que, jo també tinc el directe davant, ara saps? Mm -hmm. i hi ha la fotografia de tots ells bueno, part d'ells bueno, una colla de sionistes que, que han defensat Israel justament aquests dies en què anaven matant gent a casa no? i, i n'hi ha sis eh, fotografies i curiosament la meitat, tres són de la plantilla del programa matinal de TV3 mm. Miquel Cellarés, Pilar Rahola i Vicenç Villatoro no, no quins són Joan Collà, en Villatoro i la Rahola. Uh -huh. Aquests són habituals del programa Els matins d'en Josep Cuní, no? Sí, aquests, tre aquests tres són de la plantilla. Els altres igual surten de tant en tant, uh -huh. però no... I bueno, què, què vols que et digui d'aquesta trepa? Bueno, no sé, què en penses? <ríe> Que, jo que sé que es podrien dedicar a alguna cosa millor que no? a dir aquestes barbaritats. Mm -hmm. Perquè el greu del cas de la massacre de Palestina Palestinaem estat parlant, parlant uh -huh. durant dos programes seguits, uh -huh. sobretot amb a Menjamal Messian i de Vic, que, uh -huh. és, que és un dels organitzadors de les manifestacions que s'han fet a Vic, que uh -huh. avui no ha pogut venir. Anem uh -huh. uh, estat parlant i una de les coses que ens semblava més greu és que s'està perpetrant un genocidi contra una població indefensa mm -hmm. i eh, no podem dir que no ho sabem perquè justament eh, surt per la televisió no ens diuen tot el que ens han de dir però només amb les imatges que arriben s'està veient que és una veritable carnisseria no? Sí, sí no, no, fa, no fa falta que ens ho diguin És, que és una carnisseria total no? en aquests moments em sembla que el balanç és de 1.400 morts com a mínim 5.000 ferits Uh, i llavors surt una gent que no només no ho condemna sinó que encara justifica aquesta massacre, no? Sí. Sembla és que, no, que no... no pugui ser, però és així, no? Sí, és que és una cosa que sembla que no pugui ser, ho has dit, perquè sembla mentida que aquesta gent, vull dir, no sé, la raola mateix, quan fa anys militava en un partit que es deia Esquerra, després defensava el que defensava i encara s'atreveixi a dir tot això, doncs no sé. Potser és ella la que es mereixeria la carella, no? Totalment d'acord, eh? A veure, en, en Pere Fernández ens sembla que et vol fer una pregunta o et vol fer un comentari? No, volia fer el comentari, per exemple, d'aquest el senyor Jaume Ranyer doncs sí. que diu anticatalanisme i antisionisme però això és molt manipulador per mi perquè, clar diguéssim que l'anticatalanisme el són els invasors Sí. i els antisionistes són els invaïts bueno, no sé com dir-ho, és que fa, fa un, una comparació, no, no, però és una comparació vull dir que, que és al revés o sigui, diguéssim que Catalunya està, l'anticatalanisme està per, perquè hi ha uns invasors sí. bueno, i, a, i els sionismes o sigui, estan invaïnt els palestins sí. o sigui que per un cantó tira per, per casa manipula a favor dels catalanistes perquè estem a Catalunya i per un altre cantó de pas es carrega doncs els palestins jo és que ho veig molt bèstia això mm -hmm. és que no sé fins a quin punt aquesta gent saben ben bé el que diuen si, si els anem llegint a poc a poc cada sí. un d'aquests sí, sí. és que fan servir paraules que queden bé, que són sí. paraules així que no les entén tothom mm -hmm. eh, conceptes estan sembrant la confusió sí, conceptes així una mica ambigus però que que queden bé dir -ho. són paraules, no sé, quan jo estudiava, que era jovaneta, literatura, em deien, paraules cultes. Sí, sí, sí, I llavors sembla. ells servir paraules cultes que molta gent que llegim el diari potser no les entenem i, i es confonen. Per sí, perdona Montse, dic per exemple la cita que tenim de Pilar Raola eh, en un article que va publicar l'avui el 6 de juliol mm. i que es titulava La culpa d'Israel, mm diu així, per dir-ho més clar molts dels que creuen solidaritzar-se en Palestina boi criminalitzant Israel l'única cosa que aconsegueixen és allunyar la pau, cremar els ponts de sortida i sobretot alimentar el victimisme pervers dels sectors integristes la bonesa palestina no és només una fal·àcia, és sobretot un parany mortal, és a dir que la culpa la tenen els agredits no? acaba d'arribar el francès, bona nit Francesc Hola, què tal? estàvem parlant de la Pilar Rahola que uh diu -huh. que és molt magnànima i no posarà una querella contra els manifestants de Barcelona uh -huh. però estàvem dient ara mateix que potser és ella que es mereixeria una querella uh -huh. Uh -huh. Mira, Aquesta dona, per de ser de la plantilla dels matins, és que només fa que sortir a la televisió amb programes d'aquests que xerren, xerren, xerren, que no s'escolten uns als altres que són molt mediàtics i que no fa res tot el dia, vull dir, s'avorreix molt en la vida això. Uh -huh. sí, és, que és, és insuportable aquesta dona uh -huh. no, però a més a més cada vegada diu més tonteries amb qualsevol tema que tracta però més, inclús sí. temes banals diu, està dient autèntiques borrades eh? sí, sí, sí suposo que li paguen per dir-les i mira, ja està uh -huh. bé l'última vegada que la vaig veure per la televisió era un programa que sortia no sé si vosaltres el coneixeu us en recordeu de fa anys que sortia un capellanot d'aquells que es deia el Padre Apeles ah, jo sí, jo sí Eh que sí? Sí, sí. Bé, bueno, doncs amb això ja també ho podem... Ja la podem qualificar. Eh? Sí, sí. Vull dir. Francesc, que em sembla que volies dir alguna cosa. Oh, jo he sentit a dir per aquí Torrelló que s'està preparant una querella criminal contra la Rahola, no? Doncs pues ja l'historia uh, sí, deia. Sí, encara no s'ha fet públic, però corre la veu que sí. Uh -huh. per... Estaria molt bé. Sí. Uh -huh. uh -huh. Sí, perquè, per exemple, tu Francesc coneixes més eh, les qüestions de lleis mm. però sembla que hi ha algun article del Codi Penal que permet que permetria, seria possible fer aquesta carella? Hi ha algun en base quin article? En base a quina llei? Perquè mm -hmm. clar una cosa és que nosaltres diguem que diu autèntiques bestieses però si s'hagués d'argumentar com, com mm. s'argumentaria? Oh, és relativament senzill el Codi Penal l'article 607 607 és on hi ha la definició de genocidi després hi ha el delicte de l'esa humanitat que és el 607 bis i crec que la Fiscalia la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya si rebés una petició en aquest sentit ho tindria difícil per rebutjar la proposta de querella criminal perquè aquest article de genocidi que dius suposo uh -huh. que no es podria aplicar directament a la Pilar raola? No, però igual que es parla de tal o qual delicte pues es parla de la inducció a cometre aquest delicte uh -huh. es parla de l'apologia la d'aquest delicte uh -huh. i és el que està fent la Rahola defensar l'estat d'Israel a tota costa uh -huh. a tota costa vol dir a base de matar tanta gent com calgui veurem, veurem, si s'acaba d'interposar la querella, el que dirà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Bueno, en qualsevol cas se la mereixeria segur, no? Uh -huh. jo que sí. Montse eh, deixem-ho aquí, de moment si et sembla, i nosaltres continuem el programa amb els nostres convidats Val, i a partir de demà us escolto? Perfecte, sí estarà penjat a internet el programa el programa, el bloc del programa, ah. Còctel uh -huh. Contrainformatiu D'acord Fem una petita pausa i canviant de tema. O no, continuem. A veure, avui tenim el Jaume Vilalta, que l'hem enganxat així el vol, que uh -huh. ja se n'anava a casa i l'hem uh -huh. fet tornar a pujar. Diguem que s'ha bueno, deixat no, enganxar. Tampoc ha, no? ha set tant, eh? Tampoc ha set, tampoc ha set tant, eh? La pistola al pit no te l'ha de posar. una cosa que és un pla que estar aquí amb vosaltres uh -huh. i comentar, com tu molt bé has dit, que en aquests moments, doncs, Eh, el que podríem dir, això s'estès com una plaga, perquè és per una plaga és eh, aquesta crisi que jo diria conduïda, eh, una crisi conduïda i mal conduïda eh, en l'aspecte des de les administracions que estan totalment desbordats i després en general el que ha passat en el món empresarial i els que sempre eh, en aquests moments doncs, entenen causes i efectes són els poca roba no? eh, la gent, treballadors que, uh -huh. que viuen el sou no? malauradament sabem que eh, aquí hi ha un grup eh, un grup d'empreses eh, econòmicament estan molt tocats sigui pel sentit de la crisi sigui per ja eh, històricament eh, és molt difícil refer però de totes formes eh, els acomiadaments estan a l'ordre del dia i no tan uh -huh. sols amb, amb aquestes empreses, sinó que d'altres s'hi van afegint i cada dia és per mi un goteig interminable de, de famílies ja parlem d'aixís de famílies que eh, es troben ho diria cruament ja entre espasa i paret eh? uh -huh. en, aquests, jo... en aquests moments sí eh suposo que nosaltres estem emitint el programa aquí i, i ho diré així pomposament, no? el senyor Zapatero està a Televisió Espanyola a la televisió del governant de torn que la uh -huh. paguem entre tots doncs, uh -huh. eh, en el famós programa tinc una pregunta per a vostè no? uh -huh. on tot està manyat i manipulat d'aquesta manera es trien els candidats es trien les preguntes que es faran i la gent no, solament per donar una, una imatge i intentar polir a més, eh, diu que curiosament quan hagi acabat el programa després tindrà una altra intervenció pels mitjans de comunicació amb directors de diaris quan nosaltres sabem que la meitat de diaris eh, un tant per cent està subvencionat uh, no? Déu-n'hi-do el programa que tenen no? però sí que aquí a Torelló deixant al març i tot això de, retru de retruc podem dir que ens està tocant eh, molt fort molt i greument poder, eh? aquesta vegada no? poder, no? i aquesta vegada jo hm, soc de l'opinió visc la i les demacions que, que està prenent la, la cosa que ve forta i difícil d'arreglar en bastants anys perquè aviam, crear empreses no, no és plantar eh, una llavor de, de blat que sabem que la primavera eh, quan hagi passat l'estiu la tallarem no? eh, una empresa puja dia a dia i són costes costoses de refer no? i en aquests moments el que eh, més m'escandalitza en lloc de preparar-se per una economia de xoc eh estan donant el, el diner que és un diner públic amb la gent que té diner i amb el gastant diners, no? Que sí, que en, aquest, quan, ara, quan aquest, en cas, en aquest cas, en aquest cas la banca que no ha sapigut ni administrar perquè tothom sap i això tot és conegut no, no, és que el que estem dient nosaltres aquí són fets provats eh? són fets provats i consumats eh? en què alegrement han estat donats diners amb coses de consum que realment no és l'economia productiva que necessita un país, i si que aquests senyors tenien a administrar-ho, doncs senyors a més del sol que s'obren, no han fet ni els deures, ni, ni se saben la lliçó ens molt greu perquè realment estem veient, tots plegats i ja ens fiquem una mica en general de del que és tota aquesta disbau que continua, eh? que continua malauradament perquè no tenen, no tenen una resposta concreta perquè això és tampoc dir tampoc saben a on realment s'ha materialitzat o cansa que s'està menjant l'economia no saben a on està localitzat i tothom s'ho té callat i guardat Eh? Vull dir, aleshores eh, ens està consumint doncs, tots els recursos públics, eh? perquè tots... Tot... Jo et digui... volia traslladar, perdona que et talli et volia traslladar el comentari que he sentit avui a la carnisseria, he anat a comprar sí. i la mestressa de la carnisseria sí. deia, acabo de sentir per la ràdio una notícia que m'ha fet emprenyar molt emprenyar suposo seva, que eh? fan Diu, <laughs> estan dient que el banc de Santander em sembla que deia, ha guanyat aquest últim any tants i tants milions jo ara no recordo la xifra sí i resulta que les famílies hipotecades que no poden tirar endavant les petites botiguetes les petites empreses aquests no ajuden ningú i en canvi ajuden els bancs que han fet el gran negoci que s'han repartit el pastís i curiosament curiosament perquè va de fer la guinda, posar la guinda, i això està comentat en qualsevol diari, és dir, no ens traiem res de la màniga, que no sigui com vosaltres, eh? Uh -huh. És que, curiosament, doncs, eh, gran part de la subhasta de diners que ha fet el govern han anat a les caixes, que són obres socials. Uh -huh. Representen. Que representen, eh? Obres socials que encara aquí, eh, eh, el pecat i aquest no sé com és, eh? i el nom que es mereix vull dir, realment és greu eh? perquè els bancs l'altre dia s'esculpaven es i es defensaven dient no, no, però és que part de les ajudes d'aquests fons de garantia i d'aquestes subhastes de diners que han fet han anat a les caixes no? i realment a les famílies no n'arriben no no? sí. això eh, eh, ens donem compte que de dir el senyor Zapatero, que ho va van vendre que tothom ho sap, que no, no diem res que sigui de nou i que ningú ho sàpiga no? però que ho repetirem fins a la societat que va dir que el sistema espanyol bancari era un dels més eh, solubles i vitals que hi havia en Europa doncs, eh, senyor, ja dient això i, i això acompanyat per les d'allò de, del ministre d'Economia en aquest cas, el senyor Solvés eh, que jo li vaig dir que li desitjava un bon retiro en un parc eh, aleshores, doncs un parc, un, un parc de què? No? un parc acompanyats en i ja veus que és una bones uh -huh. intencions però que deixi la política perquè ja la cosa fa rica uh -huh. no? eh, veritablement, doncs el comentari fort, però si ja ens ajustem, ens ajustem en una comarca que en diuen Osona eh, una subcomarca que diem la Vall del Gès uh -huh. realment aquí les coses eh, segons el meu punt de vista, són magres uh -huh. i magres per molta gent eh? vull dir, si la comarca d'Osona no sé, té 140.000 i escaig d'habitants si 150.000 em sembla que, que deia no si, i es caig perquè no sabia tampoc la xifra que rondàvem no? i Toralló és el segon poble d'Osona em sembla que ens en podem anar molt bé, molt Home, bé, molt bé molt allò... 17, on 18, ja, seguint optimista un 17-18% de parla ha plegat sí, la Vitri, ha plegat Cata, bueno, ja, no ha plegat Cata, però han tret molts treballadors de Cata. Estan de reestructuració, estan parlant doncs de de de Carrer, Carrer, el també que és un degut de grup de l'empresa Vensa, també s'està parlant ja d'una suspensió de els transports Cunar, Transports Nord ah, també han despatxat ja. dir, tothom, vull dir, realment eh, eh, s'ha xejcuta els petits empresaris de la construcció que aquests no sabem fins a quin punt afecte, però que tothom està mal d'uguit i i això, esclar, que aquí darrere en diem espert un lloc de, de, de treball sí, Tinc una pregunta per tu Molt <ríe> no bé, com vulguis d'anys L'altre <ríe> dia vaig estar parlant amb uns sindicalistes de comissions obreres sí. i estan espantats diuen que no trigarem gaire a arribar a la xifra dels 4 milions de durats i que se superarà de seguida i diuen que tenien en compte la, pro, la proporció de la població activa i sí. els 4 milions de parats a partir d'aquest número es poden començar a produir... Uns desajustos a, a I, pensions i, i tots els serveis socials no, no, que i, donen. I desestabilitzacions del sistema social amb sí. més o menys espontànies la sí. gent sí. que sortirà al carrer. Sí. Mira, què jo... diuen a l'UGT? La, la pregunta que et faig és què diuen a l'UGT? Bueno, la... Jo aquests moments estic una mica desvinculat. Jo sempre he dic eh, sempre que m'heu sentit que eh, he estat aquí en el vostre programa i a tot arreu, Santa Bàrbara Controna ja, és el país de quan trona ja. des dispoíem Santa Bàrbara. No? Uh -huh. Vull dir, jo crec que es tenien haver pres unes mesures abans en aquest aspecte. Sempre he dit que la gent no, no s'ha implicat. Jo oferí com a, a aquell llibre d'aquell autor no pot val la pena perquè queníem nous. I, i seria del que diuJ eh, a mi no em preocupen. Eh, els quatre terroristes els quatre delinqüents quatre no, a mi em preocupa la bona gent que es queda a casa seu i no surt quan es té de sortir al carrer uh -huh. em preocupa tot això no? uh -huh. i aquesta passivitat l'hem vist nosaltres perquè sempre, eh, malaurada hem vist en buscar 15 arregles als nostres problemes és molt, vosaltres ho sabeu més que jo i ja que esteu aquí en aquest programa no? uh -huh. jo crec que eh, això té ser una mobilització general que tenia begut quan es van fer les primeres eh, i tu ho sé, ho saps també més bé que jo en uh -huh. aquest cas perquè veig de la judicatura uh -huh. eh, doncs quan es van fer les primeres d'allò de llei de l'Estatut dels Treballadors i després dels diferents convenis i s'han anat eh, aprovant eh, cada vegada s'han anat retallant els drets i s'han anat eh, reformant les lleis però eh, sempre en contra del treballador. Tinc una altra pregunta Sí, <laughs> molt bé Quan dius que trigarem anys a refer-nos que, que tot això trigarà anys a recuperar-se és la meva opinió, eh? la ah, ja, opinió de... el, que pregunto, el que et pregunto és què entens tu per refer-se que estàs, estàs dient que tindríem que tornar a la situació immediatament anterior a l'anomenada crisi és a dir, més explotació no, més beneficis no, pels que no, tenen calés no, a canvi d'un lloc de treball on no, et deixaràs explotar no, serà, serà l'inversa, els llocs de treball seran pitjors i els diners seran menys perquè mm. sempre tu saps que aquella paraula que diuen eh, mal remoguda ganància de pescadors malauradament aquí és el país d'espícaros eh? mm. i la nostra literatura n'està plena, i els xorissos ara, eh? mm. vull dir, això ho coneixes bé no? realment jo el problema que, que estic veient aquí eh, tot això en, aqu en aquests moments és que eh, eh, ja que si hi ha un govern legislatiu Uh -huh. que és el que fa les lleis en uns moments donats doncs, es tenien haver fet lleis amb més protecció dels treballadors i veiem d'una forma i d'una manera de controlar més les empreses què vol dir això? no que el govern controli una empresa però sí que sàpiga els passos que es donen. perquè tu saps molt bé i, i molta gent sabem molt bé que eh, aquí, aquí a casa nostra país que ens n'omplim sempre la boca que és Catalunya eh? uh -huh. tu saps molt bé que fins ara s'havien donat diners per descol·locar empreses Tinc una eh? altra pregunta. i tu això saps molt bé eh? no, però no creus que la solució passa per canviar el sistema de dalt a baix el sistema capitalista jo, potser, que ens ha portat que, aquí a aquesta crisi que aquesta, que, que crisi. aquesta, que aquesta, aquesta remoguda potser eh, portarà conseqüències. Si us sembla bé, bé, que la Sí. No, és perquè hem quedat amb una persona que es la nostra trucada. Perfecte. Si us sembla, fem aquesta trucada amb el Felip Vidal, que ens parlarà del cas del David Sánchez, aquest insumís de que parlàvem abans, i després veurem si podem reprendre el tema perfecte perquè és un tema, eh, ja ho dic, larg, escabross i que donar per parlar, eh, i pensa que els diaris serà inflet de parlar d'això a veure, uh, mentre el nostre tècnic està preparant la trucada o ja la tenim ens estàs preparant la trucada tu Francesc potser que també has seguit el cas del, de, de la detenció d'aquest noi la nit de reis, en David Sánchez uh, sí, farem, farem una petita pausa mentre estant preparem uh -huh. el tema d'acord? d'acord vale.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 més enllà de la innocència <tornos> Còctel Contrainformatiu Bé, doncs continuem dèiem que canviaríem de tema tot i que el tema de la crisi no, no, no, no acabaríem, no aniríem a sopar <tornos> Durant dos anys i, i, I, si i no no parlamesos. En, en aquests moments eh, tenim una trucada pendent, però en Francesc potser ens podria explicar una mica el cas del David Sánchez que van detenir a la nit de Reis. És un insomís. Aquí també acusaven d'una altra presunta delicte. Ens expliques una mica el context i llavors parlarem amb en Felip. Sí es tracta d'un noi que es diu David de Vilafranca del Penedès. Els Mossos d'Esquadra el van anar a esperar a la sortida de la feina, treballa en un bar, als voltants de les 3 de la matinada se'l van emportar. Sort que ho va veure la seva companya i va avisar els amics i familiars. El motiu de la detenció? Doncs que tenia una condemna pendent per un 12 d'octubre de finals dels anys 90. I aquesta condemna pendent, ara, en el jutjat penal número 15, han dit que era el moment de complir-la això juntament amb que encara li consten antecedents penals per allò que en dèiem el delicte d'insumissió de, de no voler fer el servei militar ni la prestació social substitutòria un delicte típicament polític que va canviar amb el pas del temps com no podia ser d'una altra manera però encara hi ha jutges a Barcelona jutjat penal 15 la jutgessa Gallardo que ignora tot això i vol tancar la presó, tant si sí com no, en aquest noi. Em sembla que ja tenim a l'espera en Felip Vidal, que és l'advocat del David Sánchez. Felip? Hola, bona nit. Hola, bona nit. Mm -hmm. Ens senties una mica, oi? Sí, sí, sentia es... la introducció no, del francès. Hem, hem posat una mica mm -hmm. la gent en, en antecedents d'aquest cas, sí, sí, ja està bé. Eh, perquè potser no, no tothom ho sap. <coughs> aquí, aquí a Osona també hi ha hagut concentracions, una concentració a Vic, Uh, defensant el David Sánchez uh, la gent de Maulets de Vic s'ha mogut uh, com ho tenim ara? Uh, ara mateix quina és la situació? Hola? Felip? Hem perdut la comunicació Bé, uh, Intentarem explic... recuperar-la no? Explica'ns una mica Francesc mentrestant i mentrestant uh -huh. intentem tornar a comunicar amb el Felip Vidal uh -huh. oh, doncs, La situació que s'ha creat a Vilafranca del Penedès i a tot el país ha fet que, començant per l'Ajuntament, el propi Ajuntament de Vilafranca, i continuant pels abogats que estem defensant en David, ens hàgim atrevit a plantejar, com una cosa real, realista, una querella criminal contra la jutgessa Gallardo. La gent ha dit que havíem eh, de reaccionar. Déu-n'hi-do -déu del sistema judicial com està aquests moments, eh? Sí, sí. I la querella ja s'ha presentat, el delicte seria prevaricació, que sabeu que és el delicte que comès un jutge quan eh, sap a consciència que està cometent una injustícia i tira endavant la seva resolució Felip, perdona Francesc que em sembla que hem reprès la comunicació Felip Sí, et sentim, sentim. Hola, que Bé, el Francesc ens explicava ja que tu no podies fer-ho que, que esteu pensant de posar una querella contra la jutgessa no? Bé, bueno, més que pensant ja està presentada, està presentada la ja. pel delicte de prevaricació Correcte. i el David com està? com està el tema? ell està ja. amb llibertat ara però amb càrrecs, no? sí, es podria dir així no, no, no digue'ns-ho bé, digue -ho bé. Ja. No, jo no, ho dic així no, no. l'engròs la, la idea és aquesta uh -huh. la qüestió és que després de l'atenció del David eh, es va anar veure l'expedient el joc 15 i després de veure l'expedient van veure que aquí hi havia un una possibilitat de prescripció. La prescripció és una, una institució jurídica el que ve a significar és que per la seguretat de les persones quan han passat molt temps des de la comissió d'un delicte o des d'una condemna el, els jutjats ja no poden perseguir per aquest delicte ni fer te -la complir la pena. En aquest cas seria el presumpte delicte d'insubmissió. De, en aquest cas seria la condemna penal que té el David Sánchez, juntament amb altres persones, uh -huh. per les fets, de la manifestació, del 12 d'octubre del 1998. Això estaria prescrit? Això estaria prescrit. Aquesta és la discussió que nosaltres tenim uh -huh. amb la jutgessa Gallardo, passa que ja ens ha dit que no, i ara la tindrem amb l'Agència Provincial de Barcelona, que és el seu superior. Uh -huh que es va fer un recurs contra l'ordre de buscar-hi-captura que tenia el David, el jutjat havia posat en contra del David, i en aquest ordre de buscar i captura es deia que la pena encara no havia prescrit, sinó que havia de prescriure la condemna de, de, de, pels fecs de l'adjectura del 98 l'any 2010. Mm -hmm. Llavors mm -hmm. nosaltres aquí hi ha un article al Valle Penal que diu que per al el tipus de penes, com que no són de més greus, és per una condemna, és per l'atemptat contra l'autoritat, les ordres públics i una falta de lesions, mm -hmm. doncs són 5 anys, des de que la sentència és ferma, que això és l'any 2000, al cap de 5 anys aquesta pena prescrit. Llavors, si aquesta persona durant aquests 5 anys ha seguit fent vida normal, no se li pot demanar la responsabilitat ara, quan pretens fer l'esult de Gallardo, quan ja hem passat gairebé 9 anys, per una condemna no, en 2000 i per uns fets l'any no, 98. Perdona un moment, Felip, jo em volia eh, fer notar, per la gent que ens escolti, que sí. estem parlant d'una sentència. Sí. El fet que una sentència sigui per tot això que dius, resistència ah. a l'autoritat, lesions, etc. no vol ah. dir, en cap cas, que aquest noi eh, sigui culpable d'això. Això, això, es, ah, això és, ho dic perquè, eh, a vegades, quan parlem d'una sentència, Uh, hi ha gent que pensa que automàticament això és així i que aquí tenen raó són els jutges, no? Perquè moltes no, no, vegades, no. perdona, sí, sí, digues, digues. No no, que moltes vegades quan condemnen algú per lesions el que vol dir, el que s'ha de llegir entre ratlles, és que aquesta persona eh, les lesions les ha rebudes ell, no? Sí, uh, jo diria més. Jo crec que el que s'ha de llegir entre ratlles seria que no s'ha demostrat la seva innocència que és el contrari del que es la llei, però en aquest país la justícia funciona d'aquesta manera. O sigui, en, has de demostrar que ets En casos com aquests en, aquest en què al judici eh, s'acusa unes persones i el, els que acusen de, són els policies, és doncs pot dir que al principi de la presumpció d'innocència digui que la persona acusada, en aquest cas les persones, si no queda demostrat que són culpables de què és fet, són innocents, a la pràctica funciona que si no demostres la teva innocència t'acaben condemnant. O sigui, que seria exactament el contrari del que hauria de ser, no? Sí. sí, sí. És una perversió la meva, de la justícia. No? La meva conclusió és, és aquesta en aquests casos que venen de manifestacions polítiques antifascistes i que diuen que aquí hi ha hagut desordres públics i no són lesions contra un policia. Mm -hmm. en aquest tipus d'acusacions doncs, la persona que és acusada s'ha defensat la policia i, i a la pràctica funciona de que si no demostres la teva innocència t'acaben condemnant però bueno, bé, aquí el Francesc va estar advocat en el judici, no sé si fa molts anys, no sé si recorda com va anar potser explicar alguna cosa més oh, És típica la situació d'aquests judicis la policia és la principal font d'informació del fiscal el fiscal el fer la seva acusació es basa en els atestats atestats policials en el judici venen els policies que van fer els atestats i d'una manera sistemàtica assenyalen, assenyalen a la gent i normalment davant d'això el jutge entre la paraula del ciutadà i la paraula del policia dona més crèdit al policia això va així en aquest judici i en tots el que de vegades cauen en contradiccions tan, tan clares els policies que al jutge li fa vergonya de condemnar i té cap soldre. Això també ha passat. Però una altra, ara estàvem parlant d'aquesta condemna per la manifestació del 98, no? Sí. Però sí. Jo, el, el problema més gros que s'ha afegit és, és que sembla que hi havia una causa penal anterior per insubmissió, no? Sí, I, i això no s'acaba d'entendre perquè la insubmissió ara ja no és delicte no? exacte la, la qüestió aquí està en què la condemna que s'està discutint si s'ha de complir o no és la del 12 d'octubre del 98 la sentència que va sortir per aquesta manifestació llavors eh, després que la sentència fos ferma eh, en el seu moment el, el David va demanar la suspensió de la condemna, és a dir, que durant dos anys si no tenia cap més problema amb la justícia i no va a la presó que complia aquesta pena. Eh, se li va a negar perquè el penal, un dels requisits que posa, el primer, és que no el amb antecedents penals. Llavors, el David, en aquest cas, té uns antecedents penals per insubmissió. I en el seu moment, quan, tot i que políticament i socialment, que estem parlant a l'any 2000, el uh, no electe d'insubmissió doncs ja estava mal vist per la societat que que aquests fets es condemnessin penalment l'anterior la, jutge que hi havia no, no va no va voler considerar que això no seguessin de, de comptar com antecedents penals i van mantenir que seran antecedents penals llavors amb el pas dels anys perquè ara estem ja al 2.9, van passant 9 anys la jutgata Gallardo, contra la qual hi ha una caia per privilegació, juntament amb la seva secretària judicial, s'han continuat negant a cancel·lar aquests antecedents penals per insumissió, és a dir, que això ja no penals. Tot i que quan es va derogar la llei que establia com a, com a delicte per insumissió, la llei mateixa preveia que els jutge d'ofici que considerarien aquests antecedents penals, sense que fos necessari que fos la persona interessada qui ho demanés. Mm -hmm. I a dia d'avui, doncs, encara estan considerant com antecedents penals el director d'insubmissió, tot i que el Ministeri de Justícia a eh, requeriment del jutjat ja ha fet constar que això no serà penals. S'ha passat ara fa una setmana després de que ens, ens estimessin els recursos que havien fet. Doncs, jutgeses, suposem que a les notícies que sabia que havia una caia per polverificació, una mica passava als plats intentant tapar totes les irregularitats que cometen en aquest en aquest cas, doncs ha amanat tots els penals, però a la manera ara, quan dos setmana, o dos quan ha tingut 9 anys per fer-ho. Uh -huh. Mm -hmm. Llavors, una mica el, el tema de l'insubmissió té molta relació en el cas perquè és evident que la pràctica, si no s'haguessin comptat com a antecedents penals tot aquest temps el delicte d'insubmissió que té el David com una d'aquesta condemna, en eh, el 99% dels casos aquesta pena, aquesta condemna de, de, de derivada de la manifestació del 98, doncs s'hagués suspès i no estaríem ara batallant de si el de evitar entrar a la presó o no entrar a la presó. Uh -huh. El problema gros ha estat que consideressin això com antecedents, no? Perdona? El, dic que el problema gros, a l'hora de detenir-lo, ha estat que consideressin aquests antecedents d'insumisió com, sí. com a delicte, no? Clar, com a delicte que no, que no ha prescrit, segons clar, ells. La, la suspensió de la pena normalment la demana a la persona interessada, però això no impedeix que el mateix jutjat suspengui la pena d'ofici per mm -hmm. iniciativa seva mm -hmm. i en un cas com aquest, que la jutja ha de ser conscient de que si es vol fent la presó el David se l'estaria fent entrar a conseqüència d'aquests entrecents penals per insubmissió, doncs ella mateixa, en el moment que va des desarxivar aquesta causa, que havia estat arxivada provisionalment, s'ha d'haver repassat l'experiment, perquè aquí hi havia una condemna per un entrecents penals per una submissió al servei militar demanar que es, can... que... Que es canseixin aquests entrecents penals per una insubmissió com ho ha establert la llei i suspendre la pena d'ofici això ho podria haver fet perfectament i en aquest cas no ha estat la... La, decisió... la decisió justa mm -hmm. Felip? Sí. no sé si m'ha passat per alt però em sembla que encara no ens hem referit a tota la problemàtica que planteja l'indult queden 10-15 minuts eh? recordes? Sí, eh, la pena, la condemna del 98, es va suspendre en el seu moment perquè l'Ajuntament de Vilafranca va demanar un indult al Ministeri de Justícia a favor del, del David. I llavors es va contemplar la possibilitat de que, com que ja s'està tramitant, es presenta un indult i s'ha veure si al final acaben perdant aquesta condemna al Ministeri de Justícia doncs, la llesta és la possibilitat que mentre no es, no es resolgui aquest indult i el Ministeri de Justícia sí o no se sostengui la pena llavors eh, se va passar l'any 2002 si no recordo malament mm -hmm. i, i aquest indult el Ministeri de Justícia ha tardat a resoldre sis mm, anys llavors eh, sí, al final, exacte durant sis mm -hmm. anys el Ministeri de Justícia, l'indult que havia rebut, no, no el va resoldre. Uh -huh. Quan no el resol, el resol negativament, és a dir, dient que, que no té lloc de l'indult. Llavors, a partir d'aquí, torna a revés a la problemàtica de si el debit ha de complir la condiem-ne o no. no. Uh -huh. I la discussió que tenim ara és que, amb, amb, la, amb la qüestió de la, de la prescripció, el jutjat penal 15 de, de la Gallarda, de la seva secretària que no sabem el nom perquè no ens l'ha volgut facilitar eh, aquests 6 anys no els volen comptar com a, com a temps de prescripció llavors clar nosaltres direm que han passat 9 anys i estarien aquí que n han passat crec que gairebé 4 Mira, a mi em nosaltres sembla, em sembla un, un, com un joc dels disbarats això, eh? Sí, sí, sí, sí perquè sí, sí, no, és... és... és... És, és, és, és una, una mala fe impressionant, no? Uh -huh. sí, sí, sí, a l'escala, jutge amb els seus arguments, quan nosaltres havíem fet el recurs en contra de l'hora de de, de, captura, de captura i dient que s'havia prescrit d'aquesta condemna, i per tant no se podien demanar responsabilitats i perseguir el David, degut a, a la pressió popular que ha hagut en aquest tema, doncs va fer com una decisió salomònica, en podríem dir, i ha aturat l'ordre de boixer i captura mentre l'audiència provincial no resolgui els recurs d'apel·lació però mateix temps continua defensant que aquí la pena no prescrit i fa servir unes sentències del Tribunal Suprem perquè en cap cas es poden, es poden equiparar al cas del David perquè la sentència del Tribunal Suprem que assenyala la jutgessa el que diu és que, que quan es tramita un indult i la pena en motiu d'aquest indult, eh, això no, però aquest temps que tarda a resoldre's no compta com a prescripció. Però el cas que fa servir estem parlant d'un home que va a eh, la resolució de l'indult va tardar un any, no sis. Per tant, no es per a d'aquests casos. I d'altra banda, el Tribunal Constitucional també parla de que si l'Estat, en aquest cas el Ministeri de Justícia i el jutjat Penal 15 de Barcelona, no actua exercint el seu, el seu dret de castigar doncs aquí hi ha el principi de seguretat jurídica i per tant no, no, no, la prescripció s'ha de comptar Però en aquest cas han passat sis anys sense que el Ministeri de Justícia es resolgués sense que el Joc Penal 15 aviseix el Ministeri de Justícia que estava passant el temps i després de vegades, què pensàvem fer amb aquest indult. No, ningú ha fet res, ni al jutjat ni el Ministeri de Justícia. Escolta una cosa, Felip, eh, jo tinc una mica la sospita que mm. aquest noi, eh, algú li vol realment mal, algú el vol eh, escarmentar. No pot ser que sigui un cas paral·lel o semblant al del Franqui de Terrassa, que perquè és una persona molt activa i una persona molt coneguda doncs també li han aplicat desmesuradament una pena de presó que encara està complint? No, sí, no, no tindria un cert paral·lelisme als dos casos? Jo crec que sí. Uh, el, el David Sánchez té dues condemnes. Una és per insumissió, que és un delicte polític, i l'altra és per una manifestació antifascista del 98, que la pràctica doncs, també és per una altra qüestió política. Uh -huh. No és el primer que s'ha de dir, i a part David, doncs, és una persona coneguda en els, en els moments socials dins l'esquerra independentista, d'aquí també el suport que crec que hi ha hagut de, de Catalunya, I, i és una persona, doncs, que, que va ser de vida part la, a la seva militància. I, de fet, el dia de, de la detenció, el nostre esquadra ho vam detenir, no van informar els seus drets quan va estar el, als cabagossos i, i s'ho si podien haver estalviat, aquesta detenció, perquè les ordres que tenien del jutjat, la primera ordre era localitzar-lo. El David és una persona que treballa en una associació cultural de Vilafranca, que es diu La Fornal, el servei de bar, i en un poble com Vilafranca, doncs, es va bé ben conegut que el David treballava allà i el que hauria d'haver fet és informar al jutjat de l'adreça del domicili d'en David, del seu lloc de treball, i que li allà les resolucions de la busca i captura que es pogués defensar amb un advocat sense haver de passar una nit o calabòs. Llavors tot, tot, el, tot, tot quadra una mica al voltant d'una persecució política. I ara és el primer moment de, de la detenció, i després, pels Montes Potscal s'està perseguint, per una insubmissió i, i per una manifestació endisfacista del, del 98 les reaccions al carrer en el cas del David Sánchez han estat molt, molt nombroses no? hi ha hagut molta, molta resposta popular sí, hi ha hagut resposta popular i de fet també l'assuntament de la Franca en un primer moment eh, s'ha posicionat a favor del David bueno, s'ha posicionat en el seu moment ja sol·licitant l'indult i, i anant a entrevistar-se amb la jutgessa amb, amb nosaltres tot i que al final la jutgessa es negués rebre'ns, que entrarà amb aquest motiu de la seva negativa a rebre'ns sense, sense justificar i, i perquè per fet que tenim una cadira criminal contra ella, doncs ens demanarà que ella mateixa se'n partirà del, del cas perquè no decideixi sobre l'experiment del David o està contaminada, no sé, imparcial. I, I bé, l'Ajuntament doncs, també s'hi ha posat, el que passa que ara quan estan posant fortes i estan fent una querella per prevaricació contra una jutja i contra una secretària, doncs sembla que els regidors que van venir de l'Ajuntament de Vilafranca, que eren de, de tot l'àmbit polític, no s'hi volen posar, excepte els regidors de, de la CUP de Vilafranca, que doncs, també, per la pressió política que hi ha hagut amb ells, doncs sí que estan fermant la querella uh -huh van fer la queha presentat i ara s fets'està una... realitzant també una ampliació de les persones que es creen contra la gent de Gallardo, els rebut, uh, bastant, bastant de Llardo, el catallans i han rebutnt bastantes cartes de diferents ciutats i pobles de Catalunya. Per exemple hi ha elsxs el... de Nova Condivic de, de Capelares a de de cara a Déu, de diferents llocs, s'estan posant com a carregants també, eh? amb altres uh -huh. col·lectius i, i persones. Potser un dels col·lectius que, que, que podrien també recolzar aquesta querella serien uh -huh. els, els antics moviments per la insumissió, no? Per exemple, a Osona hi havia l'Assemblea Antimilitarista d'Osona. Potser uh -huh. se'ls podria demanar també que signessin, sí. uh, signessin sí. aquest, que en, aquesta querella. Hi ha ja un manifest de de les primeres persones que es van declarar insomnides a favor d'on David mm -hmm. ara amb el tema dels carallans la idea que estem de moment és aconseguir eh, col·lectius i organitzacions mm -hmm. llavors clar, de, aquests col·lectius que tu em parlaves doncs ja que sé sí, que també es podien posar com a carallans mm -hmm. no sé si estàs una vostra que no hi ha, hi ha contacte però no? bueno podríem parlar per si en dia que ens veiem. Sí, es poden buscar contactes, sí. Uh -huh. Clar, sí, sí. Com, més, com més col·lectius ja hagin, doncs, doncs més preso allà. Uh -huh. Més preso allà perquè el primer pas que haurà de fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que és que ara si sí, deixo la, la querella és admetre-la o, o inadmetre-la. Uh -huh. I bueno, hi han vist casos, sí, coneguts per a través de les mitjans de comunicació institucionals doncs el 15 Rafael Tirado de la casa aquesta de la nena Maria Luz, que s'ha vist el, el corporativisme que hi ha entre els jutges i no podem oblidar que és una querella criminal contra una jutge a la qual han de decidir sobre ella doncs, uns companys seus de, del mateix organisme, dels de, de jutges i magistrats que hi en aquest país. Uh -huh llavors com més presa hi hagi, més carallans hi aquí, doncs més força té i més possibilitats crec jo que ho pot tenir, que la carallera tiri endavant ah. uh, Bé, ens queden 3-4 minuts uh, no sé si els nostres convidats volien fer-te alguna pregunta uh -huh. uh, uh... Si això tira endavant és una sentència ferma, no? El què? Uh, la jutgessa que se tira el cas endavant és sentència ferma No ferm. sento, eh? La jutgessa s'està sí. basant en una sentència pel delicte aleshores les que va esdevenir ferma en el seu moment però que després hauria d'haver quedat tot esborrat gràcies a la desaparició del codi penal d'aquest delicte. I després es basa també en una sentència per la manifestació del 12 d'octubre del 98 que també en el seu moment va esdevenir ferma però després amb el pas dels anys, com ha explicat en Felip també ha perdut vigència la condemna que hi havia. No, no s'entén, no? No. no? no. No, no, és que és un cúmul de despropòsits, un embolic terrible, però mm -hmm. és el que... Vaja, a mi em sembla que hi ha una intencionalitat política clara, unes ganes de castigar aquest noi i potser d'escarmentar els altres, la gent que es mou i la gent que és més activa. Per això parlava jo del Franqui de Terrassa, mm -hmm. que en aquests moments encara està en tercer grau, vol dir que, que està dormint a la presó mm -hmm. cinc dies... 5 o 6 dies a la setmana sí, sí. i del cas del Franqui ara ja no se'n parla gaire sembla uh -huh. que està oblidat una mica el tema però no està resolt uh -huh. continua castigat és així sí, no? I a part, ara està mirant aquí els desquests que tenia en dos minuts un i despedia uh -huh. digues, digues uh, la... clar que he tingut ha un... una petita batalla entre, uh, comunicativa, informativa els mitjans de comunicació perquè en el seu moment, quan estava de sortir la notícia, doncs el diari El Punt i la web, sembla que el públic també havia provocat alguna cosa, els matins de TV3 van estar darrere de la notícia i, i bueno, clar, nosaltres no ens donàvem la necessitat de, de com veiem el cas. Felip, sí. perdona, però és que estem a un minut acabar el programa va. i haurem de deixar-ho aquí. En tot cas, en tot cas, doncs, Tornem a trucar-te d'aquí uns dies, si hi ha novetats. Sí, no ha cap problema, endavant. D'acord? Vale. Doncs Molt moltes gràcies. Da, da. Salut. Vinga, salut. Bé, doncs, com sempre, el temps es fa curt. Volíem parlar més de la crisi, volíem parlar més amb el David i també volíem parlar més d'aquesta possible querella amb la Pilar Rahola, però les coses... L'O l'Obama, l'Obama. Tenim que posar-li una, una querella a l'Obama, em sembla. També? Em també? sembla, em sembla, o sigui que aquelles expectatives que s'havien creat amb l'Obama... Re, re, re de re, re de re. Re, de re. Re, de re. Re, de re El momia Bujamal, ja ho ha dit clar, l'Obama només és una careta, una màscara. El momia, el pres polític, que sí, està al sí, corredor de la Ho deixem així i en tornarem a parlar dilluns. Ja sabeu que ens podeu escoltar per internet. Bona nit. Bona nit, Pedro. Salut.